Bon dia. El dissabte passat va haver un avenç molt important per a les persones discapacitades. Efectivament. Les persones que pateixen discapacitat de la seva vista o a l'oïda i fins i tot secs poden entrar en el món de l'astronomia, gràcies a que el planetari del Cosmocaixa s'ha adaptat per a persones discapacitades. El dissabte passat es va inaugurar oficialment el nou equipament. Jaume Bartra, un pensionista de 78 anys amb un problema de vista total, ha provat l'equipament i està molt content. I aquest equipament, d'aquesta format? Doncs està format per una audiodescripció per a persones cegues i els audiòfons de les persones que tenen dificultats per escoltar arriben a unes zones magnètiques que els permeten sentir. Què es produeix en el planeta de l'Ariadrià? El que es produeix és una simulació de l'univers, des de la gran explosió fins a l'actualitat, que per ara és l'únic programa que s'exhibeix adaptat. L'adaptació del planetari i de la projecció és un primer pas del Cosmacaixa d'adaptar les seves instal·lacions a persones discapacitades. Bé, doncs acabem aquí. Bona tarda i fins aviat. Hola. Avui us informarem d'una notícia impactant. Han mort almenys 11 persones i decenes han resultat ferides pel descarrilament d'un tren al nord d'Itàlia. L'accident s'ha produït aquest dilluns perquè un sistema de rec s'ha trencat i ha causat un esllevisament en el sobre la via d'un del tren d'un congost. Les inspeccions preliminars dels tècnics apunten a, una, apunten a aquesta primera hipòtesi. El tren ha descal·rilat sobre les nou del matí. El convoy havia sortit de Maies a les 8.20 i, i s'esperava que arribés a Merano a les 9.43. L'accident ha tingut lloc a la regió de Merano, a la província de l'Alto, a Dazio. El president d'Itàlia s'ha posat en contacte amb el prefecte de Bolzano perquè es mantingui informat sobre les últimes novetats de l'accident. Bé, fins la pròxima emissió. Bona tarda. Avui a la sessió d'esport parlarem del, del que ha passat aquest cap de setmana a la Lliga BBUEA. Aquest cap de setmana s'ha jugat el clàssic entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona. Ha sigut un partit dominat per part del Barça. Com és que ha estat dominat pel part del Barça? Perquè el Barça ha sabut tenir la possessió de la pilota i el Madrid no ha fet més que córrer darrere l'esfèrica. El resultat final ha estat de 2 a 0 a favor del Barça, en un gol de Messi i un altre de Pedro. Amb aquest resultat, el Barça té la lliga carrilada per guanyar. Alguns jugadors del Real Madrid a les declaracions han sortit a defensar a Manuel Pellegrini, d'altres s'han defensat a ells mateixos, com Cristiano Ronaldo, que afirma que Messi no és més boquei. També diu que ell és el més gran i el més ample. Sergio Ramos diu que encara queda molta lliga per disputar. I fins aquí l'assassia d'esport. Fins a la pròxima! Fins a la pròxima!